Alldeles strax här i radioapparaten blir det Radio Pleppo. men innan dess lite fakta om dagens program. Alla beskrivningar av konstverk, arkitektoniska verk, dokument och hemliga ritualer i det här radioprogrammet överensstämmer med verkligheten. Sen får Vatikanen säga vad de vill. Har du andra åsikter så träffas vi på debattsidan i Husis. Nu börjar Radio Pleppo. Hej och välkommen till Radio Pleppo Programmet som kanslar alla dina tråkiga planer Med Ted och Kai Och idag så är jag och Kai i Österbotten På väg med Pleppo-bilen till Kordnäsin i Karleby Alltså det hus där Zacharias Topelius föddes och växte upp och som idag fungerar som ett sorts museum över denna vår alldeles egen sagofarbrors liv. Ja, vi är båda stora fans av Zacharias Topelius och hans sagor och berättelser. November och vem nu inte. Ja, och jag växte upp med Walter och Himmelsbacken och Björken och Kärnan och allt det här. Och att göra den här resan känns riktigt som att Göra en resa tillbaka till min egen barnom. Just det, och dessutom så får vi ju vara i Nukarleby, som ju faktiskt blivit utsedd till Finlands lyckligaste stad. Jag är lycklig. Jag också. Jag älskar dig. No, men här, här är det, titta vad fint Det är som ett stort vitt hus här alldeles i utkanten av staden Vi svänger in här Och, och tänk att här sprang lille Sakris omkring Och fantiserade och, och lekte och, och blev till den lagom bäska och stränga Och överdrivet pedagogiska människor han är känd som idag Ja, uh, ja. men okej, okay, vi stiger ut uh, Det var en guide som skulle träffa oss här Och, och visa oss omkring lite och berätta och sådär Jag undrar vad han är riktigt mm. Vi ska se men nu är det ju vackert här i Österbotten åtminstone Hej Ted, ser du att, att dörren till museet står öppen, det står som att ja. svänga i vinden ja. Precis som om någonting makabert skulle ha hänt här Jag börjar få onda aningar mm. Men vi går in mm. ja. uh. Uh. Här luktar lik och potatis mm. uh. Uh. Vad dunkelt yeah. Där är någonting uh. Ah, Den där kom hit Vadå? Ah! Det är ju ett lik en dödning! En kropp! En död man! Ah! Det är vår guide! Ah! Ah! Det är vår guide! Ah! Ah! Men Ted, kolla! Blodet har ju ännu inte torkat! Tänk om mördaren är kvar här i huset! Ah! Vi måste ringa polisen! Hej Ted, vänta nu! Vad har du sett? Det här är nog inget vanligt mord! Kolla ställningen han ligger i! Det är som om han med flit och stor möda strax innan han dog placerat sin kropp i en sådan ställning och position så att den som hittar honom med rätt kunskap och listighet ska kunna utläsa ledtrådar och kodade meddelanden helt utgående från hans kropp. <skratt> Nu ska det bli skönt med en dusch Äntligen fredag Ikväll så ska jag nog bara ta det lugnt. ska se nu Shampoo, shampoo, shampoo Vad är det här för shampoo? Studio Line Var är mitt? Det brukar ju finnas här Vad? Vad är det här? Vänta nu rosa kakel på väggarna. Vad är det här? Var är jag riktigt? Jävlar i mamma, jag är i fel dusch. Jag tyckte ju att badrummet var så stort. Och inte har vi några hundar. Och när jag riktigt tänker efter så inte bor jag ju i egna hemshus. Hallå, nu är jag hemma. Hundra markshälvete. Älskling, är du hemma redan? Hur Ska jag lösa det här? Fortsättning följer... Det här är Radiopleppumet Ed och Kai, och vi befinner oss på Kudnäs i Nukarleby. Alltså det här museet över Sakarias Tupelios liv och minne. Och vi har precis hittat vår guide Mördad här. Och han är inte bara mördad, han är också helt naken och har lagt i en sorts formation. Och så har han en sockertopp mellan benen. Alltså Kai, om vi skulle få det här så skulle vi tjäna som så mycket pengar på internet. Titta här Oj, hej, någon har skrivit någonting med blod på väggen Vad står det? Det står ett genom två efter ett och två Vad betyder det? Det låter helt som strunt Men Kai, tänk om mördaren fortfarande är kvar här Vi måste ringa polisen genast Jo, men Ted, jag kommer att tänka på en sak att Tänk om den här guiden visste någonting som var jätteviktigt Och att det var på grund av det som han blev mördad Och tänk om han innan han dog gjorde upp en kod så att det som hittar honom ska få veta det viktiga som han visste Det låter extremt korkat Att vi ska som veta att han tydligen tänder På att ligga naken hemma hos Sakris Med en sockertopp mellan benen Nej, nej Nej, men all, alltså det som står här på väggen ja. Ett genom två efter ett och två Ja, men det låter som när man ska lära sig dansa vals Men vals är ju till tre Alltså, det är ju en gåta Ett genom två, det är ju ett halvt ja. Och ett halvt efter ett och två Det är Halv ett. efter tolv Ja Halv ett Hä? Klockan halv ett Förstås Det är ju alldeles snart ja. Men vad händer halv ett? Jag tror jag vet Ser du? Att solen kommer in genom fönstret och lyser över hans kickeli och allt det här. Ja. Och att sockertoppen som han har mellan benen, den kastar en skugga in i rummet. Det han vill att vi ska veta är var den här skuggan kommer att ha sin spets halv ett. Oh, det här är otroligt häftigt, Kai. Det är som Indien Jones och MacGyver och allting. Ja. Fast det är nog lite äckligt med en naken död man. Här, förstås, också. Nej, jo, men... men om man struntar i det, då är det häftigt. Ja. Hej, nu börjar klockan vara... Eh, kolla, Skuggan pekar rakt på den där knappen där det står Press to open secret door, lol! Han vill att vi ska trycka på den! Tryck, Kai, tryck! Jag trycker! hemligt rum! Oh, oh, oh. Oh, det pirrar i magen. Vad ska vi måne hitta där inne? Detta har hänt. Pentti har stigit in i fel dusch, i fel hus. Plötsligt hör han en kvinna komma hem. Älskling, hallå? Du är hemma tidigt. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Jag måste ju svara någonting. Mm. Uh, uh, ja, hej, hallå! Vill du ha pizza? Uh, var är bilen? Den är på verkstaden. Jag har krockat. Va? Helvetet. Men är du skadad? Vad hände? Jag berättar sen! Jag är i duschen nu! Men nu svänger ju vår bil in här på gården. Det här händer inte. vår jävlar i mamma. Hej älskling! Jag är hungrig. Hej, men älskling, om du är här, vem är det då som är i duschen? Öh, uh, öh... Uh, mamma! Kristabel, är det du? Uh. Jo! Ja! Men äh, du är inte du i skolan till tre idag? Kristabel, uh, hur kom du upp i duschen med rullstolen? Skitjevulsvagina. Ähm, um, jag tog riktigt lång fart och hopp, hoppa. Jaha. Mamma, nu är jag hemma. Kristabel, men vänd med i duschen. Nej, nej, nej, nej, nej. Älskling, jag ringer polisen. Fortsättning följer. Radio Pleppo och vi har precis hittat ett hemligt rum i kudnäs i nuka Vi är på besök i Zacharias Topelios barndomshem och hittade vår guide Mördad för ett tag sen Och utgående från hans kodade meddelande så hittade vi ett hemligt rum. Åh, oh, oh, alltså det är dammigt och, och kolsvart här. Ted, har du med dig din nya Super Nokia med ficklampa? Jo, vilken tur. Alltså den här telefonen har allt. Till och med inbyggd diskokula, stroboskop och diskogenerator. Kolla. Ah, vad det bländar och låter Stäng av den Vem skulle någonsin behöva en sån idiotfunktion? Nå, man vet aldrig Här är ficklampan Oj, kolla oh, Ja Det är som ett helt vardagsrum Kolla, där är en julgran Och en massa möbler Vad är det med som är så hemligt här? Och, och här är en tavla det, Kolla, det Och så är det en annan kille Vem är det? Det är ju... Mannerheim President Mannerheim varför är det en tavla av honom här? Jag fattar ingenting Nej, Det här är nog faktiskt mystiskt Se, Här under tavlan så finns någonting som ser ut som en lucka i väggen oh. oh, Ja, den är låst Det är någon sorts kassaskåp oh. Titta, det är som ett kombinationslås men, men inte med siffror utan med symboler Alltså det här är så spännande Att jag liksom kitar på mig helt okontrollerat Jo, ja, jo ja. Men hur ska vi öppna låset? Alltså det måste ju finnas miljontals kombinationer Hej, titta, här är en salmbok också En salmbok? Det är den här julsalmen Giv mig en glans ej guld ej prakt Den är fin Ja, vi sjöng den jämt i skolan Hej hör du no? Är det inte Tupelius som har skrivit den salmen Jo det är det Men vänta nu Går inte den där texten på ett ställe uh, Giv mig ett hem på första jord En gran med barn i ring uh, Bla bla bla och mörker där omkring Ja Där är ju en gran och mörker där omkring oh, Tänk om det finns en kod i salmen En sorts Topelius kod Vitsig. Men men vänta nu, kombinationslåse, det är ju en massa symboler på den. Ja. Ja, kolla, ja, jag titta, vad häftigt. Vadå? No, äh, texten i sista versen av salmen går Till hög, till låg, till rik, till arm kom helga julefrid. Ja. Se här, till hög, då vrider jag snurran här på låset till den här bergssymbolen. Till log, då vrider jag till dalen. Till rik, jag vrider till pengen... Till arm, jag vrider till den här pitten. En arm är det ju. Ja, no, men hos att jag ser det öppna sig. Wow! <håll> <håll> <håll> <håll> Vad finns där inne? Jag ska se. Ja, no, det, det är en bunt med papper. Vad är det riktigt för hemligt med det här? Varför måste den där guiden dö för några pappers skull? De där tar jag hand om! Vad? Va? Jag är inte bara mamma utan även pappa.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 Pentti har stigit in i fel dusch I fel hus Familjen som bor i huset Har precis ringt polisen Stäng av vattnet Kom ut ur duschen Ingen blir skadad Kom ut ur duschen Sluta duscha så alltså, vad, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Jag måste göra någonting Det här kan inte vara på riktigt Vi klarar inte det här längre. Vi måste gå ut. Jag, jag kommer ut! Jag kommer ut! Alltså, det här händer inte. Jag bär ingen vapen! Jag kommer ut! Jag Jaha, här är jag. Jag heter Penti Hellenius. Jag jobbar på kontor. Här är jag helt naken Lödder i håret Det är mycket folk här Polisen, och, ja, iltas han om att, Och tv till och med Den där rödhåriga från tv nu Ser där? Bettina S, hej hej Det finns inget saftigt att skriva om här. Det, här det är ett enormt missförstånd Jag har nu råkat kliva in i fel dusch Det, det är inget mer än så Helt min mocka men så, så är det nu. Så här ligger det till. Jag är hemskt ledsen. Det enda jag vill just nu är att få hämta mina kläder och saker och gå hem till mig och duscha färdigt. Är det för mycket begärt? Jag tycker vi alla går hem till sig. Och så glömmer vi allt det här. Och imorgon så är det en ny dag. Det är det du har i handen? Det är en tvål. Vad sa han? Uh, jag är rätt säker på att han sa pistol. Radiopleppo. Yeah. Det här är Radiopleppo med Ted, och Kai och Filip. Vad gör du här, Filip? Jag ska ha de där papprena jag har födelsedag idag. Tack för att du hittade mot mig. Jag skulle aldrig ha klarat det själv. Ja, alltså jag och Kai har med hjälp av en hemlig kod här på Zacharias Topelius barndomshem i Nukarleby en sorts Topelius-kod hittat ett hemligt rum. Och här hittar vi en bunt papper. Ja, och nu står Filip här med en munkkåpa och en pistol riktad mot oss. Alltså Filip, vad gör du nu, Nukarleby? Var det du som mördade den där stackars guiden? Nå ja, mörda och mörda Jag kanske högg honom lite för många gånger på strategiska ställen Med en onödigt vaskniv Men nu no ja, mörda och mörda Jag är på hemligt uppdrag, Får jag papprena Men vad är det som händer här? Va vad är det här för papper? Varför finns de gömda här i Zacharias och Pelos hem? Jag är här för att skydda hela landets säkerhet Om inte jag tar de där papprena så kommer hela Finland att hamna in i en identitetskris en sån kris som får Strindbergs och kris att framstå som en dålig dag Vad, Det där låter helt idiotiskt Och hör du, vad är det du har för kors på din munkkåpa? Jag är riddare! Det är Riddare. riddare, ja... Mm. Mm. Jag är Manneheim-riddare. Eller min muffi, han var Manneheim-riddare. Men när jag åt honom så blev jag... Ah! Ah! En muffa i magen om dagen är bra för matsmältningen. Oh! Och nu måste jag skydda Finlands säkerhet. Alltså, ursäkta nu, Filip, men talar du inte bara som en massa shit? Alltså... På vilket sätt eh, skyddar du någons säkerhet överhuvudtaget genom att mörda museiguider på Kodnäs? Den där guiden var på väg att avslöja vad som står i de där papprena. Och det måste jag förhindra till varje pris! Aj, aj, aj! Inte skulle man tro att jag är så bra som jag är på att skydda Finland! T Ted, använd din Nokia! <skratt> <skratt> aj, aj aj, aj, aj! Vad är det den Använd funktionen på din Nokia. Okej. Okay. Det är lojligt när det svider. Det rinner ur alla öppkajar. Vill fasta honom medan jag sitter på honom. Oj! Det är dammigt här på golvet Jag är så hungrig Snabbt, sådär Tedd, alltså vilken tur att du har din extra den Nokia Alltså den har ju allting ja, Och då har du ännu inte sett dess personlig hygienfunktion Den är lite hårdhänt Men den är annars jättekön. Jo, ja, men Ta hit de där och nu Så ska vi se vad det är för hemlighet som är så här fruktansvärt Viktig att hålla hemlig komna till Luckolotto-programmet där man med kunskap, list och nerver av stål kan vinna helt ofattbart fina priser. Jag heter Vishy Bobbebomba och dagens tävlande är Margot, en 80-årig pickatant från Sallad som tycker om virkning och lost, och Larre, 25-årig sorkvetare som gillar att skrika och skriva arga insänder till kurinen. Reglerna kan ni alla som rinnande i vatten, men som ni kanske märkte när jag presenterade dagens tävlande så är dagens Luckolotto lite speciellt. Adam, kan du berätta vad det är? Jo, det är pensionärsafton som gäller. Spännande seniortema alltså Margot, din knapp låter så här Larre, din knapp låter så här Det önslar ingen tid utan börjar genast spela lyckolotto lotto. Första ronden, irritationsmoment jag ser olika saker som pensionärer irriterar sig på, och den av er som först blir arg får poäng. Hundbajs, hard rock, ungdomar, spelautomater. Margot. Och Margot tar den första poängen. Jag fortsätter läsa. Lordi, euro, digital tv, flaskor man inte får pant för. Margot. Och Margot blir så arg att ett öga hamnar ut och hon måste få läka Och därmed blir det Larre som får dra i plussathoff sen med chans att vinna plussa poäng. Och Larru drar och drar och lamporna blinkar Och stort grattis till Larru Visaren stannar på en miljard flossa poäng Och det betyder åtta euro i reda pengar och under tiden har läkarna fått Margots öga på plats Och hon är tillbaka och vi hälsar henne och alla ni andra Välkomna in i rond två Margot, du gillar att virka Är inte det stereotypt för folk i din ålder? Ja! Larru, du skriver arga insändare Tycker du inte att du är fruktansvärt gnällig? Nej! Och där signalen och det är rond två Kaffe och doppgalopp! Och ner från taket kommer två kaffebord. Och ner vid dem sätter sig era vänner från pensionärshemmet. Och nu gäller det för er att servera dem kaffe och dopp utan att spilla en enda droppe. Och för att öka på svårighetsgraden och spänningen släpper vi löst tre hästar i studion som galopperar runt borden för att hindra er. Margot tassar försiktigt fram mot bordet med kaffekannan i handen och hennes starriga händer är för en gång Hon kyssar kikligt mellan hästarna som piskas på av våra assistenter för att bli så panikslagna som möjligt. När Margot närmar sig bordet, men där blir hon nertrampad av en häst och kaffet flyger all världens väg. Under tiden avvaktar Larru det rätta tillfället att gå fram till bordet Det är att inte ha bråttom utan gå just när hästen har passerat Och Larru väntar och svettas Och där är han iväg och närmar sig bordet Och kaffekallen är utsträckt Men hästarna är för snabbt Och Larru blir sångad och kastar in i väggen Ja, det här var en svår gren och ingen av er klarade av att fullfölja den. Men ni plåstras som och gipsas och ni behöver inte vara ledsna för det kommer nya chanser. Åh, dammar, kan de vinna ikväll? Ja, de kan vinna trolldeg, nollblodbanderoller och Toyota. Fantastiska priser som vanligt. Och där ljuder barnbarnsignalen! Och in i studion kommer 30 barn som alla fryser om fötterna och från röret i taget sprutar garnikolörta färger. Och nu gäller det för er att sticka socker till alla barnen innan de förfryser sina fötter. Och Margot stickar så fingrarna blöder Och verkar ha en klar ledning över Larre Som inte kan sticka Utan istället i ren iska tollar garnet, i små bollar Oj, oj, oj, hur ska det gå Och där börjar Larres barn gråta Och visar fingret och skriker Att Larre är en dålig muffa Ja, jag är ledsen Larre Men Margot var helt enkelt vassare än du Och vinner garn för resten av livet Men gå inte och dö för det För än har vi finalen kvar Dagens final är som vanligt mycket enkel Det gäller nämligen att räkna saker i gamla mark Här får ni några siffror som ni ska räkna om Och medan ni räknar så lyssnar vi på musik från er ungdom Och där var tiden ute och Margot räknar febrilt fortfarande farande men nu måste det sluta sluta sluta. Och Margot faller inte för tycket utan ramlar ihop i en höga av styrofoam och prestationsångest och därmed behöver vi inte ens kolla om Larry räknat rätt för nu blir det i alla fall han som får snurra på lyckolott och jullek. Och hjulet stannar på 14 euro och vi ska se i tabellen Det blir gånger 0,2 Det blir alltså 2,80 och, och det är ju inte mycket Men du har i alla fall fått vara med i radio och allting Ola! Ja, det här Luckolotto Spännande för alla åldrar Och alltid lika oförutsägbart Ola! Tills nästa gång Jag heter Visha Bobbelbomba Och ni har lyssnat på Luckolotto här är fortsättningsvis Radio Pleppo med Ted och Kai, Och idag har vi varit på liksom superäventyr. Ja, för att dra en lång historia kort så har vi med hjälp av en kod i Zacharias Topelius barndomshem i Karleby hittat en bunt hemliga dokument. Jo, och en galen psykopat som tydligen var ute på uppdrag för att få tag i de här dokumenten mördade en guide här på museet och var på vippen att mörda oss också. Men vi fick honom oskadlig jord. Nu har han inlåst i källaren och nu har vi de här hemliga Dokumenten och ja, Ted, det känns som att vi är på väg att avslöja någonting stort. Ja, men kai, nu måste vi läsa de här fucking papprena så får vi fara till Uno-grillen sen. Jag blir så otroligt hungrig av att lösa sådana här mysterier. Okej. Okay. <laughs> oh. Oj, nej, det här kan inte vara sant! Oh, alltså, vet du, det här är för mycket. Nej, alltså vilken grej! Oh. Jo, ja! Ja, vad ska man säga? Nu föll alla bitarna på plats. Kära lyssnare, det som vi har framför oss är bland annat en födelseattest på en Carolina Gustava Emilia Mannerheim. Född i Vilnäs 1867 av greve Karl Robert och Hedvig Charlotta Helena Mannerheim. Det, det kan inte stämma. Här är dokument och dagboksanteckningar skrivna av Topelius själv. Här står... Att Karolina flydde upp till Österbotten från en familj som inte förstod sig på hennes vilja att bli militär Hon var ju kvinna ändå Hon sökte skydd hos familjen Topelius som var rätt liberala för sin tid Och bodde här under deras beskydd i många år Karolina uppmuntrades av familjen Topelius till att följa sina drömmar att bli militär Trots att det innebär att hon skulle bli tvungen att låtsas vara en man Kai, president Manneheim var en kvinna nu förstår jag vad Filip menar med att det här skulle bli politisk och historisk identitetskris i Finland. Alltså, folk skulle som mista sin hårda krigshjälte och istället få en sexualförvirrad Karolina om det här kom ut. Här står också att, att Mannerheim lät instifta mannarheim för att det skulle skydda den här hemligheten. Dit hörde tydligen Philips moffa. Allt hänger ihop och är fullkomligt logiskt. Ted. Om vi skriver en bok om det här så kommer den att sälja i eh, biljontals exemplar Och vi blir som jätterika Och sen kan de spela i en film om det också Ännu mera pengar Jo, med Tom Hanks i huvudrollen <laughs> Men vem ska han spela av oss då? Nå mig, alltså Tom Hanks är både stilig och kysst Ja, Tom Hanks, Oscar Men oh. vem, ska, vem ska spela mig då? Något typ han som uh, spelar hörlig i Lost kanske Ja. Men han väger ju som 300 kilo och så är han hårig och irriterande Ja ja. Jag eldar upp de här papprena. Men slått, please! Let's, ska du då elda upp den största hemligheten i felast ja, historien? Jag vill inte bli spelad av fucking Nej Men där är det någon film? Jo, nu lugnar du ner dig! Ja, men... Fan, det är ju inte det. Men släpp! Ja,